Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi cu care vom începe lecțiunea de zi se află la versetul 13 al capitolului 5 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom parcurge un alt episod din mișcătoarea lucrarea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Episodul lecțiunii trecute s-a încheiat cu o scenă foarte interesantă în care tatăl lui Ștefan, omul acela foarte rău, care îl bătuse pe băiatul lui pentru credință până aproape să-l omoare, acum s-a schimbat el așa de mult încât nici nevasta lui nu l-a putut recunoaște. Astăzi aflăm că, într-adevăr, doamna Hradsky se lăuda cu bărbatul ei, care se schimbase foarte mult, dar ea nu-l înțelegea. Și la ea se schimbase multe în exterior. N-ar fi vrut să rămână mai prejos decât copiii, dar inima ei a rămas tot cea veche. La Hrațchii transformarea se făcea în adâncime. Se putea spune că din zi în zi tot mai profund. El dormea acum de obicei în șură. Nimeni nu știa câte nopți stătuse treaz și oftase. Cu cât se apropia mai mult de Dumnezeu, cu atât mai groaznic îi apărea fosta lui viață păcătoasă. Când îl auzea el pe Ștefan citind și explicând cuvântul lui Dumnezeu, se simțea mângâiat uneori. Dar alte ori îl durea ca niște împunsături de cuțit. De două ori se dusese la biserică pentru ca să caute alinare și ajutor. Dar de la vizita lui Ștefan în coace, acolo nu se mai predica iubiți-vă unii pe alții porunca lui Hristos, ci se predica duminică de duminică împotriva ereticilor din Valea Dubrava. Domnul Isus Hristos a luat un bit și i-a izgonit pe schimbătorii de bani și pe vânzătorii din templul din Ierusalim. Așa ar trebui să izgorim și noi pe cei care ne fac de rușine biserica și îi abat pe oameni de la ea, predicase odată preotul. Sau... Noi, evanghelicii care ne bazăm pe învățătura curată a strămoșilor noștri, nu trebuie să facem negustorie cu credința noastră ca evreul cu pielea, adică cu tot ce se poate vinde pentru a avea câștig. Oamenii au râs în biserică și, în drum spre casă, Hradschi a trebuit să audă multe vorbe de ocare despre fiul lui. Se întâmpla așa cum prezisese Ștefan. Oamenii îi ocoleau pe ereticii din Valea Dubrava ca pe o ciumă. Dacă se întâlnea cineva cu aceștia, ei îl începau imediat. Ce, și tu vrei să te faci eretic? Când Mișco, care se ducea totdeauna cu tatălui la biserică, Blașco spusese că nu trebuie să iei în seamă, cu timpul se vor potoli iarăși, când Mișco, deci, se întorcea acasă, trebuia să se întoarcă singur, ca și cum n-ar fi avut niciodată prieteni printre tineri. De departe strigau după el, și când îl ajungeau din urmă, râdeau de el. Pe Ștefan îl numeau domnul preot din Valea Dubrava, pe Peter domnul învățător, iar pe Mișco paracriserul. Ei îl întrebau cât aduna să în punga cu bani și când vor fi trase cropotele în noul turn de lângă moară. Totdeauna se întorcea acasă dispus foarte prost. De ce te duci acolo, zise Petăr? Ce câștigi din asta? Mă mir că unchiul se duce. Se pare că aștepta să vă gonească ei afară cu biciul? Noi suntem eretici. Și despre Domnul Isus au spus mari preoți că rătăcește poporul. Noi îi aparținem lui. Ce căutăm noi atunci printre asemenea oameni sfinți? N-au făcut ei din templul lor curat și sfânt, unde se scuipă unul pe altul, după cum am văzut adesea, și unde își rup părul unul altuia și fac alte lucruri nepotrivite? N-au făcut ei, deci, din templul acesta o peșteră de tălhari? Mișco început să se apere cu cuvintele. Dar atunci, la ce au mai construit-o strămoșii noștri? Ei, cu siguranță, nu ca să se predice acum în felul acesta. Mie mi-au strigat că fac deja o școală nouă. Eu doar am râs și tu te super fără niciun rost de așa ceva. Dacă l-ai iubi pe Domnul Isus din toată inima, nu ți-ar păsa de tot ceea ce fac și zic ei. Dar cu Mișco mergeau greu înainte. Trebuia să mai treacă prin multe ca să fie în stare să piardă totul de dragul lui Hristos, mai ales cinste și prestigiu înaintea oamenilor pe care el, Mișco, încă le mai căuta cu ardoare. Erau și alte întâmplări despre care prietenii vorbeau mult unul cu altul. Una din acestea îl privea și pe prietenul și binefăcătorul lui Peter, așa cum îl numea acesta. Domnul nu le ascultase rugăciunea. Doamna baroană Rainer murise imediat după duminica aceea, luni dimineața. Mânați de o compătimire profundă, Peter și Ștefan se duseră la Racovan, și tocmai s când acolo era deja adunată o mare mulțime de oameni. Domnul preot din Racovan și localitatea M țineau liturghia și citeau din cuvântul lui Dumnezeu. Se cântaseră două cânteri și ei se rugaseră. Se cântă în grădină, apoi doamna baroană fu condusă spre gară. Peter, care nu cânta cu ei, își găsise o poziție favorabilă. El stătea pe o stâncă de unde putea să vadă toate rudele celei moarte. Îi compătimi mult pe toți, dar mai ales pe domnul inginer. Acesta stătea lângă sicriu ca dăltuit în piatră. Soarele strălucea deasupra capului lui descoperit, dar el părea că nu mai trăiește. Peter fu cuprins de o durere fără nume, pentru că nu se putea duce la el și să-i spună cât de mult îi împărtășește simțămintele. Dar ei erau prea departe unul de altul, și cum putea el, un biețăran, să se apropie de un asemenea domn? Și lui costum alb ca zăpada care contrasta de sigur prea mult față de cel negru al baronului, dacă ar fi stat împreună, era luminat de aceleași raze de soare. Dacă s-ar fi uitat măcar în sus, își zicea tânărul, atunci ar trebui să vadă. În sfârșit, îi se împlini dorința. La al doilea cântec, inginerul se uită în sus. El se uită la oameni și privi peste ei în sus, și, deși erau aici mulți alții, Peter observă că fusese văzut de domnul inginer. El își dădu o ca, prin privire, să-i arate că îi împărtășește durerea, și gestul lui n-a fost în zadar. Pe fața în a inginerului a trecut în zbor o mișcare. El se uită la Peter atât de trist și totodată atât de recunoscător, încât acestuia îi dădură lacrimile când își aducea aminte de acea privire. Cântecul s-a sfârșit și el nu l-a mai văzut pe domnul inginer, deși se dusese și el către gară. De acolo, cei doi s-au întors înapoi în oraș și s-au dus să-l viziteze pe domnul Rusini. Trebuia să-l aștepte. Când acesta a sosit și a văzut pe cei doi, s-a bucurat foarte mult. Domnul Iisus va trimis, spuse el, ca să mă întăriți. Se vedea că el are într-adevăr nevoie de o întărire. Era palid și trist. El l-a rugat pe Ștefan să citească un text din cuvântul lui Dumnezeu și să explice. Iar Domnul Iisus îi lui Ștefan niște cuvinte așa frumoase și vii, cum Peter încă nu mai auzise niciodată de la el. După ce s-au rugat toți trei, domnul Rusini a spus, O, ce bun este domnul nostru! El știa că sufletul meu însetează după înviorare ca un cerb după apă proaspătă și că aș fi fost învins dacă nu v-ar fi trimis pe voi. De aceea v-aș fi pus pe inimă ca să parcurgeți acest drum. Apoi ei au povestit ce intenții are domnul inginer cu Peter. Acesta l-a interesat și l-a bucurat foarte mult pe ursinii. La temerea lui Peter că poate acum domnul inginer în marea lui durere uitase totul, ursinii a răspuns că nu crede așa ceva. Astfel Peter așteptă zi și noapte o veste. Celălalt eveniment despre care discutarea împreună era că Ștefan și mai târziu și Peter se duceau adesea la moșia Borovski, la domnul Nicolai Korimski, care după moartea mamei sale fusese adus și îngrijit aici. El era așa de slab că trebuia să fie dus pe sus. În ultima săptămână Ștefan și Peter îl duseră adesea cu scaunul în pădure unde se simțea bine. El se bucura mult când îi vedea mai ales pe Ștefan și ei, la rândul lor, se duceau cu plăcere la el. Ștefan a aflat de la el că doamna baroană Rainer murise ca un copil al lui Dumnezeu iertat, ceea ce i-a bucurat foarte mult și îi îmboldea să se roage cu și mai mult zel pentru domnul inginer, ca și el să-l poată cunoaște pe Domnul sus și astfel să se poată bucura de revedere cu soția lui în eternitate. Iată aici niște credincioși care își iubesc foarte mult stăpânul, iubesc pe cei iubiți de stăpânul lor și pentru care stăpânul lor și-a dat viața și le dorește binele. Iată o altă dovadă a unor credincioși reali care au întâlnit persoana Domnului Isus Hristos, nu numai un nume istoric, ci o persoană vie care trăiește în ei. O persoană vie ale cărei dorințe și ale cărei caractere sunt imprimate vădit în viețile acelora în care el are permisiunea să se dezvolte și să trăiască, să le modeleze viața după a lui însuși. Mă întreb acum dacă și noi cei care ne numim creștini avem dorință arzătoare pentru întoarcerea la Dumnezeu a celor de lângă noi Acelora cu care venim în relație zi de zi, a rudelor noastre ne-întoarse la Dumnezeu. Iată o altă dovadă a faptului că aparținem real sau nu Domnului Isus Hristos, care și-a dat viața pentru ca oricine crede în El să vină la Evanghelie. Pentru că veni vorba câți oameni necredincioși ai pe lista dumitale de rugăciune. Pentru câți te rogi fierbinte Domnului să fie aduși ei la cunoștința mântuirii și să o capete prin pocăință, botezi și credința în Evanghelie? Iată niște întrebări al căror răspuns ne ajută să ne verificăm realitatea, veridicitatea mântuirii noastre. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvânteze ascultarea mesajului acestuia. Trimițându-ne un duh care să ne cerceteze foarte serios cu privire la prețul cel mare pe care l-ai plătit pentru noi și cei din jurul nostru. Ajută-ne pe noi înșine, dacă între noi sunt din aceia care n-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, ci încearcă ei primi joacele lor să-și croiască drum către tine, ajută-i să înțeleagă că nu este un alt drum decât cel pe care ni l-ai dat tu pe Domnul Isus. Iar pe cei care deja l-am primit pe Domnul Isus sensibilizează-ne inimile noastre cu privire la nevoia celor din jur pentru care l-ai dat pe Domnul Isus deopotrivă, să le ducem și lor vestea cea bună a cuvântului tău, prin viața și trăirea noastră, cât și prin cuvintele noastre, pentru slava și bucuria ta și nu mai puțin și bucuria noastră și a lor. Amin. Te și spune Io voglio tu mi într în textul lecțiunii noastre de zi, vom da citire epistolei a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 13. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minte, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Numai dacă ieșim din felul nostru vechi de a fi... Dacă ieșim din felul de a fi al lumii, dacă ne ieșim și din mintea noastră veche cu felul ei de a înțelege lucrurile, numai atunci suntem buni pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. În adevăr, aceasta este o nebunie pentru lume, e o abatere de la mersul care îi se pare ei normal. Este de altfel ceea ce însuși Domnul Isus Hristos ca om pe pământ a făcut și anume, cum ne este arătat în Evanghelia după Ioan capitolul 5, versetul 19, El n-a mai făcut nimic din sine însuși, nimic din felul cum gândea, cum privea, cum socotea El lucrurile, ci întru totul urma numai ceea ce venea de la Dumnezeu. Da, în lumea păcatului, Normal este să păcătuiești. Sfințenia este ceva anormal, este o nebunie. În lumea urii, normal este să urăști pe cei ce-ți fac rău. Nebunie este să-ți iubești vrăjmașii. Într-o lume a nedreptății, este normal să te porți ca ea. Este o nebunie în lumea nedreptății să trăiești după dreptatea lui Dumnezeu. Tot ce este din Dumnezeu și din împărăția Lui este anormal, e ciudat, e nebunie pentru împărăția diavolului. în mijlocul căreia trăim ca din ea să salvăm sufletele oamenilor la mântuirea, prin mântuirea Lui Dumnezeu. Odată cu căderea omului în păcat, tot pământul a intrat într-o stare de blestem, adică a ieșit din felul de viață în care Dumnezeu îl așezase inițial. Omenirea, deci, s-a născut într-un fel strâmb de viață și așa îi se pare că este normalul. Felul de viața lui Dumnezeu îi se pare anormal. Domnul Isus s-a întrupat, s-a jertfit și a înviat pentru ca să aducă din nou omenirii felul de viață pe care Dumnezeu l-a creat la început. Toți urmașii Domnului Isus, care au primit felul lui de viață, sunt socotiți nebuni de către restul oamenilor. De aceea lumea îi urăște și îi prigonește. Mersul vieților lor este potrivnic mersului vieții lumii păcătoase. N-am văzut noi așa și în episodul pe care l-am avut azi din lucrarea ereticii din Valea Dubrava? Ei... Cei care trăiau cuvântul lui Dumnezeu erau socotiți absolut de îndoaserea față de ceilalți care aveau mersul felul de-a fi al lumii. Adevărul însă rămâne adevăr chiar dacă toată lumea nu l-ar înțelege și s-ar răscula împotriva lui. Viața din Dumnezeu este adevărata viață și la aceasta sunt chemați toți oamenii pentru că numai aici este mântuire și fericire adevărată. Cine vrea viața din Dumnezeu să-L primească pe Domnul Isus, care este trimisul lui Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din adevărat, om dar fără păcat. Să-L primească pe El ca mântuitor prin credință, botez și credință în Evanghelie și atunci va înțelege rostul lucrurilor în adevăratul lor înțeles. Prin credința în Domnul Iisus se ajunge la nașterea din nou, adică la felul de viață din Dumnezeu. La versetul următor, suntem deci la 2 Corinteni capitolul 5, versetul 14, citim căci dragostea lui Hristos ne strânge. De la început ținem să subliniem gândul că în versetul acesta este vorba despre dragostea lui Hristos față de noi și nu despre dragostea noastră față de Hristos. Dragostea lui Hristos ne strânge, nu dragostea noastră. Și în Roman, capitolul 8, versetul 35, este vorba tot despre acest lucru. Cine ne va despăți pe noi de dragostea lui Hristos? Fiind limpeziți bine în acest adevăr, putem să înțelegem ușor calea mântuirii și a desăvârșirii noastre în toate privințele. Înțelegem mai ușor harul lui Dumnezeu și suntem mai întăriți în nădejde. Nu ceea ce fac eu, ci ceea ce a făcut Cristos pentru mine, aceasta este siguranța și fericirea mea de acum și de mâine. Dragostea lui Hristos ne-a strâns din împrăștierea în care ne-a dus păcatul și ne-a dus în casa Tatălui Ceresc, care ne-a făcut copiai săi. Dragostea lui Hristos ne strânge ca să fim fericiți la oaltă. Noi suntem obiectul dragostei lui Hristos, de aceea putem vorbi mereu despre ea. Din pricină că Domnul ne iubește, îl iubim și noi. Focul dragostei lui ne-a prins și ne-a transformat în foc. Acesta este semnul celor mântuiți. Din pricină că Domnul ne iubește, iar el a dovedit lucrul acesta fiindcă a murit în locul nostru, ne judecăm aspru pe noi înșine acum ca să nu-l ne cinstim prin faptele noastre, iar în ziua judecății să se poată lăuda cu noi. Din pricină că Domnul ne iubește, ne avântăm cu toată ființa noastră în lucrarea Lui și îl înălțăm pretutindeni ca să-L poată cunoaște oricine fără greutate. Dragostea lui Hristos ne strânge. Vorbind despre acest lucru, mare predicator al Evangheliei Spurgeon spunea Iată un cuvânt cu neputință spus în orice religie. Dragostea lui Dumnezeu Dragoste care ne strânge. Ce poate cineva să vadă într-un astfel de cuvânt? Omul știe doar atâta, să-și împlinească datoriile religioase. Mai mult decât atâta, nimeni nu poate să-i ceară. Evanghelia însă nu ne pune în față datorii și obligații, gânduri și rânduieli religioase, ci în primul rând o faptă și anume că Dumnezeu ne-a iubit. Din dragoste față de omenirea rătăcită, el a trimis un mântuitor, pe Domnul Hristos. Și pe acest mântuitor îl mărturisim ca pe acela care a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, a înviat și s-a înălțat la cer. Despre acest mântuitor, apostolul spune, dragostea lui Hristos ne strânge. Ce se înțelege prin acest cuvânt? Înțelegem că noi iubim pe Domnul Isus Hristos? Da, și aceasta. Noi îl iubim și ne ținem de El, dar se înțelege mult mai mult, anume că El ne iubește, iar noi îl iubim din iubirea Lui. Crucea Lui dovedește iubirea față de noi. Ei bine, această iubire ne tulbură dacă avem lucruri sucite în mintea, în inima și în viața noastră dar ne încălzește și ne lărgește inima când putem să facem ceva pentru Domnul. Trebuie să fim martorii dragostei Lui în cuvânt și în faptă și astăzi ca și în toată vreme. Iubirea este expresia unității. Dumnezeu e unicul, autorul iubirii, oamenii sunt frați ai unicului. Unitatea lor se definește numai raportată la iubirea unicului. În el se adună toți prin iubire. Cu cât sunt mai aproape de el, cu atât sunt mai aproape unii de alții în iubirea unicului. Un cuvânt al Avei Dorotei arată cu o uimitoare limpezime acest adevăr. Cităm. Închipuiește-ți un cerc cu un centru și cu niște raze care pornesc din el. Cu cât mai departe merg razele de centru, cu atât se distanțează una de alta. Din potrivă, cu cât mai aproape sunt de centru, cu atât mai aproape sunt una de alta. închipuiește acum că cercul este lumea, că centrul ei este Dumnezeu, iar razele sunt drumurile oamenilor în viață. În măsura în care sfinții intră în cerc și se apropie de centru, dorind să fie tot mai aproape de Dumnezeu, ei se apropie, în mod proporțional, mai aproape și de Dumnezeu și unul față de altul. Același lucru se aplică și celor ce se depărtează. În măsura în care oamenii se depărtează de Dumnezeu, în aceeași măsură se depărtează și unul față de altul. Tot așa este și cu dragostea. În măsura în care rămânem în afară și nu iubim pe Dumnezeu, în aceeași măsură fiecare se depărtează de aproapele său. Dar dacă iubim pe Dumnezeu, atunci în măsura în care ne apropiem de Dumnezeu prin dragoste, ne unim în dragoste și cu aproapele nostru și în măsura în care suntem uniți cu aproapele nostru, suntem uniți și cu Dumnezeu. Încheia citatul Avei Dorotei Dragostea lui Hristos ne strânge Să mai stăruim puțin asupra acestui cuvânt căci ne face bine În limba greacă În care a fost scris noul testament Versetul de mai sus are un înțeles mai adânc Prin faptul că în loc de cuvântul strânge Este un cuvânt care s-ar putea traduce cu cuvântul constrânge Iar versetul acesta în câteva traduceri în limba română sună în felul următor. Traducerea de Iaș 1874 Dragostea lui Hristos ne constrânge Traducerea Sfântului Sinod de la 1968 Dragostea lui Hristos ne stăpânește pe noi Traducerea lui Galaction Dragostea lui Hristos ne strânge cu putere Traducerea Sfântului Sinod de la 1914 Dragostea lui Hristos ne ține pe noi. Traducerea lui Nicodim Dragostea lui Hristos ne absoarbe pe noi. Traducerea de la Roma 1967 Dragostea lui Hristos ne silește cu putere. Dragostea este mare putere, cea mai mare putere. Aceasta vrea să ne spună Domnul prin versetul de mai sus. Cine ajunge în brațele dragostei lui Dumnezeu nu mai poate fi smulți de aici nici de o altă putere, pentru că și el este transformat în dragoste. Și cine este transformat în dragoste nu mai poate face decât cele ale dragostei, este constrâns așa cum soarele nu poate decât să lumineze și să dea căldură, că aceasta e natura lui. Dragostea constrânge, adică silește pe cei care sunt în brațele ei să facă faptele ei. Când este vorba de strângerea, de adunarea fiilor dragostei, ei fac lucrul acesta pentru că sunt constrânși de dragostei. Nu pot altfel. Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că nimic nu adună împreună așa de mult pe cei împrăștiați ca iubirea. Acul Busolei poate să fie împins și mișcat din locul său, dar de îndată ce este lăsat slobot vine la locul lui arătând spre pol. Așa este și cu inima noastră când este atrasă de dragostea lui Hristos. Ea nu-și găsește odihnă până nu se întoarce la el. Grijurile și munca zilei pot să ne îndrepte gândurile spre alte lucruri, dar de îndată ce apăsarea lor încetează, gândurile zboară spre acela pe care îl iubește sufletul nostru. Nu putem să aflăm odihnă decât în Domnul Isus. Nașterea din nou ne-a făcut să nu mai găsim mulțumirea în lume. Suntem mânați spre Domnul Isus prin neliniștea care nu-și găsește vindecare în nicio altă parte. Suntem trași spre Hristos printr-o mișcare care nu avem nicio dorință să ne împotrivim. Este rostul vieții noastre și este bucuria inimii noastre să arătăm așa de rămuriți spre el, încât oricine vrea să vadă pe Domnul Isus, n-are decât să privească într-acolo, încotro arată mereu ființa noastră. Suntem supuși unor abateri și tulburări dar Tu, Doamne, știi că sufletul nostru cel mai din lăuntru pe Tine te caută. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea lecțiunii 2C032 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca dragostea Lui nemăsurată, neînchipui de mare, necuprinsă de mințile noastre limitate, arătată prin aceea că și-a dat singurul Său Fiu pentru noi să ne copleșească inimile atât de mult, Încât cei care nu l-au primit ca mântuitor să-l primească acum, iar noi să trăim o viață demnă de un așa mântuitor ca Domnul Isus Hristos. A lui să fie slava, cinstea și mărirea de acum și în veci. Amin.